Cruciadele, autor, Gabi Schuster. toate cruciadele s-au sfătuit în inimă, în inima mea veche, să te cucerească, să te apere de sângele năvală, să te ducă în Canaan, țara sfântă, unde răstignită iubirea a fost ciopărțită de vulturi și uscată la soare. Să te întâi în marea roșie de toate îndoielile, Apoi să scurgă iordanul peste glezne. Iubitul meu, cu nasul drept din osul frunții, Sprâncenele negre deasupra ochilor lungi, Cu ploapele groase, în jur nele coborâte la umeri, Odată cu vorbele căzute în coșul pieptului. Lectura Maya Martin